Thank you. Nikwamba woon u salama salimini, mpenzi musikilizaji wa vipindi via radio isanganiro. Karibu, katika ulemuda muafaka wa tarifa ya habari katika lukha ya kiswahili, ambayo kabisa, tunaanzo kwa mutase wa habari za Warundi lazima wa masishwe kufanya kazi wangine wajumuia Afrika mashariki kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari katika mkoa wa Kirundo na hali hiko hivyo hivyo hata katika jiji la Bujumbura ambapo baadhi ya waendesha gari waendesha magari wanatoa ushuhuda kuwa wanaka kutwa kwenye vituo vya mafuta ya gari bila kuhudumiwa na saratani yalango la kizazi, saratani amatiti na ugondja wa, wa seri mundu Vinatishia wanawake inchini burundi hata ulimuenguni kote Kuna hayo bila shaka na mengine Mengi zaidi ji ungenami toka hadi tamati Sauti ni Jerome fundi fundimitambo ni inosabibonimana Sabibonimana, kariboni Neto isanganiru, nikiboko yao Karibu katika tarifa kamili ambayo tunakuja kuanzia kwa habari hii. Warundi lazima wahamasishwe kufanya kazi kama raia wengine wa Jumuiya Afrika Mashariki wakati wa baraza la mawaziri juzi jmaine wizara ya uingiaji wa burundi katika jumuiya ya Afrika mashariki ilikumbushwa dhamira zake kuwa mbazo ni pamoja na kuifanya burundi kuwa inchi enye ustawi iliyo na vijana waliwa tajriba na waliwa kamilika kiasi kwa mba wanaweza kushindana na wale wa inchi nyingine zipatika na zo katika jumia hiyo pamoja na hilo baraza lilimpendekeza waziri husika kubuni sera ya kitaifa ya vijana mchez na utamaduni na kuonyesha jinsi gani mchezo na utamaduni vitachangia katika maendeleo ya inchi Tumsikilize Ana Karima katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu. Yindinganizo irerekana ibibazo biri mugisata kimwe kimwe chose, ubwo bushikiranganje bushinzwe na byo bikaba ariibi. Mpangilio huu unabainisha changamoto zinazo kabla kila sekta za wizara hiyo. Ni hizi zifuatazo. Sekta inayohusu husu burundi kujihunga na jumwea ya Afrika mashariki Vijana, michezo pamoge na utamaduni Haitha, unaweka wazi ya naozitahiri kutekilezoa Iri wizara hiyo ipate kutimiza zamila yaki Mwerekeo wa uratibu huu ni kuezesha burundi Kuyendelea, kuyendelea ikiwa na mchango dha hili katika jumwea ya Afrika mashariki Na hivyo raia wake wapate manufaa Vijana wawe na maisha bora, michezo ipate maendeleo Na uifathi wa utamaduni Baada ya baraza na mawaziru ziri kujadiri kwa kina muswada huo liupasishi na kuwasirisha yafuatayo, fuatayo katika shuni kitakazo fangika kusairie zirizo dhahiri kabisa kuhamasirisha raia umuhimu wa kuchangamokia kazi kwa kiwango sawa na raia wengine utoka ya Afrika mashariki kuharakisha kuanda mpangiria wa utekrizaji wa miladi kutayarisha miladi wa michezo kitaifa na kuharakisha uanzishwaji wa kituo cha utamaduni wa nchi, kurejesha nchini vitu vya vili vito chukuliwa wakati wa ukoroni katika mpangiria wa utekrizaji wa miladi, kuna takia kuonyesha namna michezo na utamaduni itaendeleza anchi. Kuonyesha jinsi ya kuendeleza sekta ya filam, pamoja na namna ya kutokomeza tabia ya kuvutiwa na miji na uzururaji kwa bigyana. Kwele kanigeneho guanywa ihuru mbiguwa jivisagara nubuire rezi mguaruka. Alie kisikika ni prosper na hugwamie msemaji na katibu wa Serikali ya Burundi. Alikuwa anakalimaniwa katika luha ya kiswahili na mwenze turomwarde niyo Yabivuze tukienderea katika sekta ya nishati ni kwamba kuna uhaba wa mafuta katika tarafa tofauti za jiji. Herabu nyumbura baadhi ya madeleva wanautowa ushuda kuwanaka kutuanzima kwenye vituo vya mafuta ya gari bila kuhudumiwa na wanaomba mamlaka zirizo hizi nishwa kulitaftia ufumbuzi tatizo hilo kwa ni maisha yanazidi nazidi kuwa magumu zaidi tuwasikirize. Tukana na hii hali ya mafuta Walani tutumafuwa hali mbae Kama hevi jana, mimi ni driver wa hapa msantri vile Kama hei toka jana, nimetundea mafuta Kani kaukia heko, gara heko tunika Na hevi lehi mbae tutunongeni wa kustasyo Natundea sijuka nitapata na, Musipo kupata mafuta tatizo Nakuwa nitatizo gani pa maisha kila siku Musipo mafuta, sawa so ni shida Tendoi le njia, tena ndani ndugu yangu na ndo hizi ndoro kazi tunategenea Hamba mafuta hapa hali Moza kaungerea kama sio n ni hali ambapo na tubana sisi hoti e, na ndiyo mana kusema tupate mafuta hapa, mbaka sisi tumareze siku mbili, au siku tatu na ndiyo mana kusema tupate mafuta hakini tunashukuru sana kuhona gisi mbaleo tupatea station hapa na kusema tu tunakunye ku mafuta sisi wa mabisi kwa maana sisi wa mabisi tukushafia hapa kwa station manaki sisi njewa tuwa kwanza ambapo tunakunya station nzuri sana kwa maana tukola kiongozi chetu anaitwa Ernest ushakuja hapa maraiki anafuatisha kwenye mustari na ndio maana sisi tukishaona hii station sio kama inakosa mafuta maraiki ambapo tunaona kwamba ni kitu ambapo kinatuzungua sana. kwa maana mustasheri zote ambapo wamewalitoa hapa Bujumbura maana station ya kwanza naona ni kwamba hii ndio ambapo tunapata vizuri achini zingewe kukutana tu ni mafurugo tu na msipopata mafuta changamoto zinakuwa zipi kwa kazi yenu moto changamoto zinapotokea sana sana ndani ya familia kwa maana ushatumika ndio kwa usha mazungia siku tatu aliyotumika Maanake unasikia kwamba familia kule vitu viendeke vizuri au watu walio panga manyumba unasikia kusema pata ile ya kulipa kwa maana bumuweza kutana tumika siku 10 au siku 15. Na ndio mara anasema uh, ili tia mafuta maana kinachonganisha watu na familia nakuta hata ndugu yako anapita kwenye barabara na shida hata kushimama kusema umpeleke. Hakika ninachoomba sisi ndani ya serikali itusaidie polisi kwa mara hizo wakati wa kusema wanatizama sana vitu vya magaa. Nakuta unaweza shimamisha hata watatu au aine tano na hapo kanaashemamisha sio unjo unataka. Kwa maana naona visa tu wanahangaika wanakwenda na miguu sana. Na ndio maana wanasema cha nitia wao hili kusema ni na wasongeze mbele. Na kwa upande wa serikali unaweza ukatoa wito gani ili tatizo hili la ukosefu wa mafuta lipatishwe suluhisho. Kwa maana naona siwezi sema kwamba ni serikali nje inafanya Na Naona tu hali timetokea hizo wakati. Kwa maana sio kusema ni natokia natokea mwahiji. Kwa maana siko na familia zingine zingine hichi. Na huko anatambia ile tu mo ndani na nje ni ile ile mo ndani. Hao, walikuwa ni bathi ya waendesha Magari ya o Madreva. Walikuwa wanahojiwa na jamari tujama hithyane kumana Na tukisalia katika sekta hiyo hiyo kule mkua ni Kirundo kufuatia uhaba wa mafuta katika mkua wa Kirundo. Beyalita moja ya petroli kwenye Sokla Magendu. Inanunuliwa 7000 huku na uli ikiongezeka kwa kia siki kwa mfano. Safari kutoka Kirundo kuelekea ngozi. Imetoka kwa Elfu tano hadi fkuminambili Sarafu Zaburundi kwa Magari. Safali kutoka kirundo kwerikea Bujumbura inalipua 13,000 pindi likuwa kwa 17,000 kwa Magari. Yale yale ainaya Probox kwa mashirika ya kusafirisha abiria Volcano na Gotra.com Gali moja tu ndiro lilikuwa linatumia miongoni mwa maine ya umatano yaliokuwa yokuwa yanashurikia kwa siku kutoka kirundo hadi Bujumbura Shirika memo lenyewe uh, tayari limefunga milango ya yake bila hawaone ika kufanya na mashirika yao wanasema kuwa hawawezi kufanya kazi isiyo kuwa na faida kwa sababu lita 20 za mafuta ya gari zinanunuliwa laki moja na 40 elfu sarafu za burundi na tuki na tarifa ya habari hii katika sekta ya Afya saratani ya lango laki zazi, saratani ya matiti na ugonjo wa selimundu vina wanawake ni angalizo laki waziri wa Afya iduma hii wakati wa warsha ya uhamas, uham, uhamasishaji wa mapambano hili Mbawa mapambano kumradi dhidi ya magonjo hayo. Daktari siri vinze ima na anawalika wanawake kujiepusha na kuvuta tumbaku na kunwa pombe nyingi. Anawatole ya wito wanawake kufanyisha vipimo vya marathi hayo kwa wakati kulingana na takuimu za shirika la Afya duniani WHO zaidi ya wanawake milion bili wanaugua saratani ya matiti duniani kote huku vifo 1685 elfu na visa vifu zaidi ya 16 ya saratani ya lango la kizazi vinaripotiwa kila mwaka duniani kote bada ya makumbziko kidogo tutafika tunaendelea na tarifa ya habari hii Isanganiro. Imetimia met Timia Nisa Sabana Dakika, Thathin, Namoja, en studio Studios, Radio Isanganiro. Habari hii taarifa ya habari hii tuendelee huko mkwani Karusi ambapo kuandaliwa kwa michezo kati ya vijana na kuendesha mikutano kwa wakimbizi ndani tarafa ni Shombo ni baadhi ya mikakati ambayo imewawezesha wakimbizi ndani kurudi vijijini mwao asilia Pierre Gazi na kiongozi wa tarafa hiyo ameyasema hayo alhamisi hii wakati wa warsha ya kubadilisha na uzoefu kati ya viyo wa tarafa za mkawa huo karusi na tumehuru ya kitaifa ya haki za binada. Museen idaheashe kwa kifupi. Hata hivyo, watu waliwokimbia makazi yao. Wapatika nao katika kambi, yan, kambi landani kigoma, wanaeleza kuwa bado, wanawasiwasi nyoyoni mwao. Kiasi kwa mba wajawa tayari kurejea tu tuwasikirizi. Michezo kati ya vijana kuendesha mikutani wa kudumisha amani. Pamoja na kujuliana hali kati ya okimbizi wandani waliokuwa katika kambi ya tarafa ni shombo. Pamoja na wale ulesalia kwa nyevijijivyao ni baithambinu zizo pelekea maelewano kati ya raya wa tarafa ni humo. Kwa mujibu, wa kiongozi wa tarafa hiyo ni Pierre. Hata hivyo, baadha wa kimbizi wandani, walioka tka kambi ya kigoma tarafa ni uhigamkuwane umukarusi, wanasema kuwa bado hawajapata utulivu ili waweze kurejia kwenye vijijibyao vya asili. Raya hao, wanasema kuamba waliugusu wa zaidi na machafuko leubuka mwaka alfu moja tamia tisi na Kwa mujibu, watume huru ya kitaifa inahusika na hakiza bin Adams N. Idhash, Viongozi wa tarafa wanastaili kuchukulia mifano kwenye tarafa ambazo tayari kufaulu zoezi hilo la kuarejesha wakimbizi wandani kwenye vijijivyao vya asili. Daktari 67 ni muraba mwenye kitu watume hiyo anahidi kongeza juhudi ili wakimbizi ya wandani wote waweze kurejea kwenye vijijivyao vya asili. Mwenyekiti kitu anazidi na kusema kwamba kuna badha wakimbizi wandani ambao wanaitaji na huli ili waweze kurejea kwenye vijijivyao. Mkua wakarusi unakaya zaidi ya alfumbili za wakimbizi wandani kulingana na gavana mkuu huo karini mbaru shimana. Shukuran Moize Misago mutani uya rathi. Mwesikia kuwa ilikuwa ni habari yake Moize Misago na ilikuwa sikuwa sikiriza. Habari za kima taifa. Zaidi ya watu theathini wawawa katika shambulizi la Kombora kwenye kituo cha treni Ukraine. Kampuni ya leli na yomilikiwa na serikali hii zaidi ya watu theathini wameuwawa na wengine zaidi ya mia kujeruhiwa katika shambulio la loketi la Ukraine la urusi kumurathi kwenye kituo cha treni cha Kramatorsk na Chromatox ilikiri kuwa mojawapo ya station za mashariki kabisa ambazo bado zinaendelea kufanya kazi nchini Ukraine na gavana wa na gavana wa Donetsk Donetsk alisema maelfu ya watu walikuwa pale wakati huo wakijaribu ukupanda treni nje ya eneo hilo hadi hapa mpenzi msikilizaji sina raziada. ziada isipokuwa kutolea shukrani sangu sadati kuungana na toka mwanzo hadi tamati shukrani pia zimoe ndefu ndimtambo inosambiona imana mimi Jerome Akizimana tukutane hapo saa 11 katika taarifa ya jioni